وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مزمع يتمنى محترم الله جل جلاله قران پاک کی هم دها خلکو مزمت بیان کړي شي کوم خلک تکبر کوي د خط نزان نه او حق خبر نه غني او حدیث کوم نبی عليه الصلاۃ والسلام بیان کړي لکا پیامر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی چھے جنت تبنہ داخلی گی آنگا سوک چھے پاغا پزل کی دوری بے دانے امراہم تکبور گی آو اور تبنہ داخلی گی آنگا سوک چھے دچاک پزلو کی دوری بے دانے ندې حارث کې نبی له جناتو والسلام په دو خبرو باندې خبرداري ورکلې دي داږي میوې لیدل چې تکبر هم ډېر خطرناک شي کېدې انسان په ذلت سره برابر موجود جنت ته نشي تلل جهنم ته سزا وڅکي او ایمان دومره بهترین شي چې د چات پر لګې د اورید داني عمرم وي لاول خدای اورته داخله دې نشي چې اعمالي درست او که فرض د سونواده وجنه لږ شنه بیا بم د اورن راوزه دغه وجنه اجزی الله کاو لوی الله شان سره حدیث کی رازی جدیو جا اللہ کلا فاختلا والی الکبریہ او ریدائی لئی چدی زا زمان صفت زمان صادر بینی دا زمان او عظمت چدی دان زمان صفت فمن نازعانی واحدا من همان سوک چی عظمت او کبری آیا کہ ما سر جگڑا کئینو الکیتو فی جہنم و لا دا انسان مزر جہنم تاور جو مزمہ اس پر وانیشن دلی او تکبر بھی آیا ایت صدا بیاں صرف دیکھنے رچی انسان تمال وانی تکبر تکبر بہر سفت وانی کے تکبر دیتو دی چې ته په یو شی کې یو صفت کې یا یو کار کې ځان لوی غنی او بل سپک غنی د تکبر اوسله کا مسله نه علم راوالې سړی د علم کې ځان لوی غنی خو د سره سره بل سپکوالې کې بل سپک غنی نو د تکبر ولې یایو پامل کې उचित غني هغه سره سره د بل ته تحقيرون کوي نګرني هر شي کې راواله کوي شهګزانو له دې سره سره د بل ته تحقير او سپکاوه کوي دته ولې کېږي تکبر اودا غوناي کبیره عزتمن دا غوناي کبیره دغه نه ځان بالکل په کار او بیا ځان اچا سره چې هغه کې بالکل بیا د بیا د سوینه نجسه او بیا تکبر کیندا د هغه هر حال وړ ډېر خطرناک دغه حدیث کې راځي چې جهنم ته کسان الله ووځي حاکم جابر چې مسلک په خل کو بان لی حکومت کی خوبجب ارسرہ کئی در ڈنڈی بزور سرہ کئی مدائی انسان بالا جہنم تبوزی حیو آغا مالدار چی مالدار دیکھو زکاة نور گئی ندیرم اللہ تعالی جہنم تبوزی آبال آغا فقیر دیجی فقیر سرسرہ فقیر متکبر ہے دا زیاد نحوه انسان دی الله تعالی جهنم د هغډل خلک دی او الله ته په ګناهو حدا لري pagan dau ki ganda siyaad jaadir mutakabbir haakim che pazora aw da dandi pazor bani hukumat ki aw dem aghmal dard che a ghair muzakki اگرم هغه څه تورچه سره د فقر ناغه متکبرم انو داسی انسانن الله تعالیات مبعوذ ته کدا د حق منکرین حق داوی جیو انسان تکبر وی ته د حق نه ځان حق حاضر یوه شان نه دا غینه او چد غنې سرادبل کا ختیرم کې نوکه جابر حاکم حق او د انسان څخه غزا باندې نه چليږي ظلم دی د حق نه مخاله حاکمانر غیر مذکر زکات نو ور کې نه اګم را موجود د حق نه مخاله او کو فقیر دې روټا دلک یې نه لګي او سرد دی تکبر کئی دا حق نا مخلی ندر کم خبر موجود ندی تاویلی کی دا حق نا انکار او سرسر دنور و تحکیر و اسپکوال او بازی خبر اداسی چھے او تکبر نا دی مثلا خیقہ پڑیا چھو یو صحیح استعداد دیں او بہترینی کب لے چی دیتا تکبرنے والی یا خیص اب لے چی یا بل سب کیمتی شے استعمالی انہو دیتا تکبرنے تکبر دیتا ہو چی دا حق نا انکار او بل انسان آسپک گانا چیو صلی اللہ تعالیٰ استعداد وارک لے پکار دے چی اللہ تعالیٰ نعمت اخفل بندہ باندے ہوئی نی نو چه تعالی یو انسان لن محمد ورکل دے نو بہترین امدادا چه اللہ تعالی یو حقل نحمد تاغبان دی اوی دا تکبر نوی زد منو حوی اوکس لا اللہ ورکل دے دا سائش سیزونا استعمالی دا زبائش سیزونا استعمالی دا اللہ نحمد تا استعمالی شدیت تکبر نوی لگی نو باز اعمال راسی دیچی انسان کی نوی علیہ السلام با کل دا بازی کارونہ آغا پا کاری صلح دا تکبرنا بچکی لکن نوی علیہ السلام باتا سکتلی دیر کارونہ دا سکلی لکن نوی علیہ السلام پا خر باندی سورلک کلی دا علیہ السلام دا بیزیتا پا پا لاز باندی لشلی داسی مول دیر کارونہ سپر کے دا خدمت دوران کی نبی علیہ السلام پخکل زمانی خدمت اغسط دے دیر پارن نبی علیہ السلام پخکل باندے کری دا خبر دازی بھی چکلے انسان کئی نو انسان کی تکبر نپیدا کی گی نو پکاری دیسی خبری چکمی نبی علیہ السلام کڑی دی پاگی با نمو گاتا اصدازان سپکھ کارا نشد او تکبر عظیم غنا چې وسله ځان له قیامت کې به الله تعالی د میگو په شکل باندې نو درې ورو تکبر به هغه ټیم کې پتاو لګي چې کله حشر هغه اوسینه ده داسې حدیث کې راځي یو حشرون یوم القیامه مثل سور الزرق دواره وڑ میږي د دې په شکل باندې وا با. الله تعالی دوی حشر دی. نجسوب زینو پڑی بانے وقفی گی بیا با جہنم تراک کلش او جہنم کے او خاص کنن دا بولس و تولے کی گی تالوہ نارو الانیار پیامبر علیہ السلام پرمائی دا ختمات اور دے آغا با پڑی او چتلی دیب پا آگی کی پوٹو او چکمیں وینی زید جہنمیانو دی نو هغه به انسان مانی سکول شي نړی ته امر له صلات والسلام فرمای جنو عليه صلات والسلام تکل وفا رات نو خپل ځمنې را وتل او تعيني امره کوم د دو زه دغه خبر او تاسو ته حکم کوم دا او دغه خبر ادا سری چې داغه ن تاسو منه کوم داغه نوی راځي ته وي یو دې خبر نه ان حاکمانه شرک او کبر یو دې شرک او د تکبر متاسمنا کو ا دې مې دې خبر ده حکم کوم چې لا اله الا الله ذکر کو زکنو علي السلام او السلام او توه او اسمانه او دې کې چې سیدی کې چردا کې دکلمه په یو چې اوبې کې ولا انا اله الله په ول چې اوبې کې لا لا الا الله وعلى كلمه وباغي باندې راجي ندي وځينا دا ذکر په کار د بهترین ذکر اوذو م توذ تاسو په حکم کوم سبحان الله وبحنه سر ف انها سلاک كل شيء ده هر سبحان الله و بحمده و بها يرزق و كل شيء و قده بانده اهر شئ ترزق وارکولش نباب حال داکی متی خبری دید از دا کل بکار لا اله الا اللہ ذکر او سبحان الله و بحمده او کسو داولی شید دی پزیبان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم دا دیر احترین احبان دې ډېر فزاعن راغلي نو باه هل کې پر تکبر هغه په میته خبره کوله چې ځان او چېد غاڼه د حق خبره نه انکار کوو اوی دا سړي ډېر خبره یاغته ډېر خلک داسي وي چې کله ورته پته مو لګي چیرې دا خبره حق ده دا خبره حق دا بیان دغه نه انکار کوي زکا داغت و عزت و نیتہ اس را لی خد شریم صلیب خد جرد شریم صلیب پا شریعت کے دازے کل پکار دی اور بیاندہ کے مخالفت کل وجہ داغی اداگی صرف اینات یا اینات بھی یا جہل اختلاف علماء پیدا کی گئی دیر و خبرن علماء داغی دیر و جوہات لگلی ویو وجہ داغی جہل او بیاد جحل نا شکم تیدا کی گنو اما دیر خطرناک ده حق نا انکار کلا چه دو وجه ده جحل او بیاد اینات دو وجه خطرناک اینات دو وجه نا حدا دی سالی دو حق خبرو تدهی او بیاد نمانی نو جده ای سالی پتب فترت کی دیو کس یو مسلې سره اینا ګرام نه هغه نمونی کې شر دلته پوهه نهه پاغي باندې عامنه او د جہل له ځاوي څخه ترڅو پوره کبه مسلمان نه پوهې شي نه تر هغه پوره هغه نمونی ګډه سمره خبره سمره کې سم نه جلېږي سمرا زین کې یو د حق نه شګهږي لازمی طور غیر انسان پا حق ایبل ببنا حق بیاند حق نائنکار که یوی یون وی زما حق دے پلم وی زما حق اس حق دا دیری لازمی طور دوالا نشی کرے چردوالو حق دی خوچ داوی چی علتا کی احپر